Mm. <laughs> det er det bedste radio i verden ja. Men det er svært Men jeg har engang fået at vide At det er rigtig vigtigt når man laver ja. et At man spiser imens ja. Det er et af de første går, tricks man lærer Blandt andet på siger, at Man har noget at leve af ikke? Jo. Men det er svært med mikrofonen som sidder så tæt på munden. Fordi det er sådan en der sidder på bøfferne okay, det er fedt, den her. Mm. Jeg tror de er starter også mm. Det er Emery's, de er økologiske at få tyresdægte baser. Ja. det, det er, er faktisk rigtigt, man burde tage ud og købe et nyt jerke, efter man har spist den. Mm. Mm. Fordi det er Ja. Af ren mm. den er ren. Kærligt. Det er ligesom, at man ned i den. Den ser ikke engang bagt ud, men det er bare fordi remonsen ligesom har... Ja. Jeg tror, jeg vil ikke lige... Vi vender lige tilbage, når oh, vi, har vi har spist. Nu vil vi have lige tilbage. <laughs> <laughs> Sådan. Så er vi med gang. Vi optager det, der optager os. Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Day. Day. Hvad er der sket til den sidste? Hvad der til den sidste? Sing. Nu er vi da også mm. randet lidt, var. Nej. Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke tattiveret i intet? Det er bare sådan, jeg ser. Det er lidt for sygt, det her. Hold nu kæft. Jeg hedder Lies Heves. Hun hedder Martin Nørgaard. Hej. Hold nu, kæft, hvad hvad hold nu kæft, hvad så? Hold nu kæft. Jam. gamle svinger. Uh. Så fik vi tykket af munden. Ja, så fik vi, vi tykket af munden. Og så er det tid til at rappe, Ilias. Kom uh. her! Ja, bon Jeg Okay. ikke. Jeg, ikke. Ja. jeg troede, du havde en rap. Ja, nej. Undskyld, jeg skal hoste. Oh, jeg tror også lige, at jeg piller lidt ved de her mikrofoner, så jeg kan se. Oh, nej, Specielt jeg lige... over i din anden slotten meget ud, når du griner, vil Nå. jeg sige. Men jeg kan næsten ikke høre noget i min hørpuffe. Nej, være, men det, det kan der, jeg... kommer du til lige om lidt. Jo, vil grine det ekstra for øh, lidt. Når den her intro slutter om... Øh... Men kommer folk så til at lægge mærke til, at vi skruer på lyd? Nej. Nå? No. Folk kommer ikke til. Det er ligesom øh, rigtig god kirurgi, det her, ikke? <laughs> du kommer ikke til at lægge mærke til. Du kommer ikke til at mærke noget. Fedt, mand. Velkommen til. Jeg har lyst til at lade som om, at det her det er et morgenprogram, fordi at lige nu... jeg vil måske indlede med at sige, at vi har simpelthen vendt alt på hovedet. Ja. Det her, det er... Hvis man har fulgt med fra de hedengangne øh, dage tilbage til, i starten af den her podcast, så ja. øh, har vi... Vi har taget de forhold, vi normalt optager under, og så lige røstet posen, vil jeg yeah. sige. Fordi i gamle dage, der kunne vi godt møde sådan klokken 1,5-2 om eftermiddagen, og jeg var yeah. lige stået op, og det var du også. Ja, og yeah. man havde lige fået gang i sange. Måske fik man lige en pizza eller et eller andet, og så optog man et afsnit, og så var man sådan lidt morgentræt. Og nu sidder vi... Hvad er klokken? Den er 7.48. Yeah. Ja. Ja. Den 7.48 ja det om sidste, 48. Jeg har været her siden klokken 06.53 Og jeg stod op klokken 06.30 Jeg blev vækket kl. 5 ja. Vi kan måske også lige forklare hvor vi sidder Og hvorfor det måske lyder anderledes end det plejer Vi er på det kontor Som er ejet af dem vi sådan lidt er kommet på kontrakt hos mm -hmm. Faktisk er vi på kontoret på den del af firmaet Der er seriøst Så det er faktisk The, the big guy Jeg ja, skulle lige til kontor. at sige at Sidder vi faktisk på vores rigtig Rigtig kontor Det gør vi vi sidder, vi sidder på det kontor Hvor vi sidder Men nu sidder vi i Den dyre suite Kan ja. man kalde det fordi her kan man optage, og hvis der kommer andre, og skal arbejde, så indtil han kommer, så kan man ligesom optage, uden at blive forstyrret. Og man kan også få lov at sidde i, hvad der minder om, 40 graders varme. Ja, yeah. og The Big Dogs, de møder jo først ind ved titiden, så vi kunne lige nå at optage her fra morgenen af, <laughs> the og så vi, dogs. Hvad? Det gør vi, bare. Det Når gør vi bare. Når The Big Dog tager Vi, der, ude, der, vi der, der, der sagtens kan optage kl. 10-8 om morgenen, og så fuldstændig værre. 100% os selv Altså det er da 100% Elias Der sidder her nu for helvede altså, ikke? Jeg har da alt Amen, med det er morgen Elias morgen Martin ikke? Ja. Nu øh, det er sådan en form for simulator Så vi kan se om Hvis vi nogensinde bliver tilbudt At lave morgenradio Kan det så lade sig gøre Ja Vi er faktisk I forhold til morgenradio Så er vi jo faktisk sent op Ja det er vi Der skulle vi have været i gang med det er stort Ej, Jeg ser mig helt klart Som en øh, øh, mand. Jeg ser mig mere som sådan en Nighttime var... jockey Tror jeg, ser, jeg. jeg det tror jeg også, Du vil være sådan en Du møder ind 23.30 Godaften aften der. Jeg kan Martin på. du snakker okay, Du møder Martin. bare en 32-35 og så nævner du pladetitler i yeah. et og så spiller dem. Her det Rikard Ravnvald. Og det er det du siger. Og så bare en, en tour de Force er ja. Ravnvald nummer. Ja, nej. Så øh, ja, så I må bare over med os. Vi øh, vi spiste lidt lidt morgenmad, men det blev vi enige om. Vi er lige var nødt til at gøre off yeah, off mic. Off men det var rigtig, altså det Er det dig der har haft tebierkes med? Yeah. Den er godt nok øh, vild, den der. Hvad siger du, den er fra Emery's? Ja, den er juice. Jeg har spist halvdelen, og jeg, og, jeg, og min mave gør sådan det stedet ondt lige nu. Mm. Fordi jeg havde lidt... Decideret af... ondt den gør den. den. Den gør altså... Altså <laughs> min mave... Gør, så gik jeg ned til Emery's, og så er det sådan... <laughs> min mave gør, så den gør det stedet ondt, ja, efter bare... jeg har spist det her. Jeg og så, så, så vi de sådan lidt, jamen alt er jo økologisk. Hvad vil det her, vi skal gøre? Og jeg var sådan lidt... Ja. Hvad med at stege det til lidt af olie, så? Ja. Yeah. Øhm, jeg havde faktisk lidt afskrevet Emery's Amorace. Jeg synes ikke, det smager så godt, som det koster. Nej, det gør det slet heller ikke. Altså, så altså rent bagværksmæssigt? Ikke. Nej, men det er bare fordi, jeg var bange for, at det rene brød ikke havde åbnet, og jeg har spist rigtig meget for det rene brød på det seneste. Det, er lige det der der ligger mellemt. lige her. Ja. Ja. Og så tænker jeg bare, jeg ja, det er mere ved, klassisk bagværk. Jo, men alligevel ikke. De er også økologiske og sådan noget. Så Åh, oh, vi forstået Men... Jeg kunne bare lige mærke, at jeg skulle lige prøve noget nyt, og så tænker, hvis der er et bageri, der åbne, så er det lige åbne i den gamle Fona på Nørreport station. Ja. Der er åbnet en kæmpestor Emerys, men sådan en luksus-scene, hvor de, sådan, de havde syv stykker brød du kunne købe. Altså sådan at snask tingene, der var syv til forskellige. Så var ikke sådan altså er der var så en milliard, men Emerys, det er åbenbart sådan et sted, hvor de har syv ting, de tror på. Og øh, jeg synes at alle de andre ting så hold nu fast, alt for tunge ud. Altså sådan noget hvor jeg tænkte ja. men det kan vi jo ikke spise det der. Ej. og der blev Også man så, tænker, så lidt snydt af den her. Og så tog jeg tog Københavner ikke? og hold nu det, når lige kalder det københavner ikke, Så vil jeg bare sige til jer, Der er fra den her del af T-birges Men i Jylland Hvis du går ind og siger at Når du er i Danmark Jeg skal så. have en t-birgesagt Så vil du relativt altså, du ofte Også risikere At få bare en fucking birges Uden creme og snaske. Men hvad fuck er det? Jamen, det er det samme som den her Samme form Bare uden remons Okay Så bare helt tørt Kedeligt lortebrød Så et rigtig luftigt rundstykke Ja Du ikke rigtig kan Men som også er meget tørt Ja Nå, no. jamen det er underligt. Jeg tror, jeg ved ikke. Ellers så det, det det man bare kalder en birkes. Jeg er forvirret. Det var bare da jeg var lille og var i København, så sagde min far, ej, så vi jeg i København og birkes. Så jeg var sådan, øh, jeg havde de der fucking birkes. Og så gik han ned og så købte han den, og så kom han op med det der. Ja, det er jo, det er jo noget andet end det, var, altså, det er jo i hvert fald ikke tørt. Det var jo kage sige. til morgenmad. Ja. Og det havde jeg ikke prøvet før, så min far fik mit hoved til Men tror at, du det er derfor der er opstået den der mærkelighed? For jeg kan huske, når vi, hvis vi fik te birkes til sådan en lørdag morgen eller søndag morgen, øh, i mit barndomshem. Mm. Så kunne min mor godt finde på at smøre smør på og smide et stykke ost på. Jeg smør også. Og øh, når folk det synes jeg er mærkeligt, når der er remonce ind i. Det er jo som at sidde og spise kage ja, men, smør hvis, men hvis... Øh, altså jeg putter ikke ost på, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg Ej. kunne jeg måske godt finde på at prøve det nu, hvor din mor har gjort det. Men det tror du, det er opstået, fordi at jydebierkes har, har, har, uden det, Nej, jo, det kan godt være. Men jeg har altid indtil... For ganske nylig nærmest spist min københavnerbierkes ved at skære den over på midten. Og så putte lidt smør på, fordi jeg ikke synes der var nok remonce i. Jeg puttede det på de steder, hvor der manglede remons. Okay. Og det var, jeg så bare sige, var ikke nødvendigt med den her. Eller jeg ved ikke, om det var remonsen. Derop. Jeg tror også bare, det er et spørgsmål om, at der, der er rigtig meget juice. Altså, men, og jeg vil slet, det slet ikke for at lyde skuffet. Det er bare sådan her, mit tonlejr om morgenen. Det er bare, jeg blev overrasket over, at der er sådan en tonbid af en tebjerkes. Mm. Så var det ligesom om, der er sev sirup ja. ned i min hals. Jeg ved ikke, hvor det væske kom fra. Det var meget lækkert. Ja. Men jeg er også meget... Men det er bageren, der står og spytter mellem lagene i <laughs> ja det er jo luxus med ægte snot Ja Nå, jamen det er der måske også nok snakker med bagværk Ja, skulle vi ikke sige at det var det Men jeg synes og, øh... det, jo øh, ja, men Du vil jo gerne have at jeg kan sætte de her skiller på Uden at præsentere dem, ikke? Ja. Men det kan jeg jo kun det er jo, hvis... det er jo for sent Det er jo for sent nu, for sent nu, nu for helvede. Velkommen til det dystre skæg Ja, og jeg kan trøste dig med at Jeg kan heller ikke finde ud af det i min anden podcast Nå, men det er jeg sgu da glad for at høre øh, Men det er simpelthen fordi at... Hvordan går det ved den? Det går sgu meget godt, du Synes jeg. Der er allerede masser af dejlige, trofaste lyttere, og de er søde til at skrive ind. det var fedt. Og vi får det lavet regelmæssigt og sådan der noget, Der er mange kællinger og sådan noget, der hører det. Der er mange lækre kællinger, uh, du. Bitch-podcasten der. Ja, så skriver de lige til mig, ikke? Så skriver de, og mand. skriver de lige til Fuck, podcasten. er Et ægte par, men især til Martin, ikke? <laughs> <laughs> men især til Martin, man. Nej, det, det er rigtig hyggeligt det går sgu galt med det. Nå, men det er jeg glad for. Jeg kunne også godt tænke mig faktisk, bare sådan lige øh, for at være sådan helt øh, vi er lige kommer tilbage, nu er vi god til at lave en podcast. Så har Martin også begyndt at lave sin egen. Jeg kan faktisk godt tænke mig at lave min egen podcast. Ja, det siger du bare, fordi du også vil have en podcast. Der ikke en Nej, morgen. jeg siger det faktisk, fordi at jeg, jeg har tænkt over det før. Øh, over træt jeg er at lave den her sammen med dig. <laughs> ja. Nej, nej, jeg har bare tænkt over før jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave en podcast der overhovedet ikke var underholdende på det niveau det tror jeg men, jeg godt, du kan. man forventer. <laughs> Hvis du skærer mig ud af ligningen, så, så no, tror jeg slet ikke at det er det uroligst dumme ratten at jeg ved også godt det havde ikke været den mest underholdende podcast, men Hvad snakker sådan, du om? Sådan i forhold til uh, laughs per minute, øh, de tænke, ligger så tæt. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at prøve at lave en podcast selv, som er sådan totalt seriøst, og så hedde ro havde jeg, jeg, jeg, tænkt, ro på jeg havde tænkt på en ælders bekendelse Uh, ligesom Elder Scrolls <laughs> en ældste bekendelse oh. Nej, jeg havde tænkt på, at jeg kunne prøve at lave en, som handlede om, at jeg skulle uh, hvert afsnit, det skulle man uh, hvad hedder det blive lidt Ja. Yeah. at skulle lære et eller andet. Hvem skal du så have med til at hjælpe dig med det? Mm, jeg kunne invitere dig. For <laughs> ting, <Prøv> <laughs> hvis jeg lavede en stor podcast, ja. og, og så er jeg bare med som gæst. Og den blev rigtig god, og det var sådan totalt seriøs Så ville jeg, jeg vil vide, at med 100% garanti hvis jeg så en gang imellem tog dig med som gæst, og bare unwrappede det i den ene eller anden retning, det ville stadigvæk være de afsnit, folk bedst kunne lide. Nej, jeg, jeg, jeg tænkt mere den vej, du ville gå, bare tænk, hvis du lavede en podcast uden mig, hvor jeg bare var gæst en gang imellem, og så bliver den en gigantisk succes. Ja. Altså, så stak det helt af. Det så ville det, du lille. vide, du ville vide, at det var mig, der havde holdt dig nede de sidste 6 år. Jamen, jeg tror også, det er fordi, jeg synes, det kunne være sjovt bare at prøve, ligesom med stand-up, og så lave en podcast selv, kun med sig selv, fordi... Så kan man bare bestemme alting selv Og det er sjovt en gang imellem det var meget, altså, Føler du, der bliver lagt mange restriktioner man mener, Da vi sammenhæng. lavede vores øh, Det dystre skæg show sammen ja. Det får man som komiker Ikke det samme ud af, som at lave et one man show Nej Man får en anden meget mere social og sådan lidt, Man får en hyggeligere tur Ja, og man får en, en, en oplevelse, der er nemmere at nyde ja. Men der er stadigvæk noget stolthed Der sker når du har lavet dit helt eget og det er blevet, og det kun var dig der stod dig. Ja. Det kan man, jeg synes det man er Man kan måske siger, på sige så altså næste fronter. gang og jeg er allerede pins for det nu selvom det ikke er i et Undskyld, Jeg snotter så meget og laver så mange lyde og prøver. Ja, men vi skal måske også lige sige ind til det lyder anderledes, er, fordi vi har fået de her hørbøffer på som er lidt sådan sportskommentatoraktige. De er super lækre og sådan noget, men det betyder også bare at vi, vi kan ikke rigtig alt lyd kommer. Med, jeg kan ikke trække vejret væk fra mikrofonen. Nej, normalt så vil jeg jo de hjælper ikke at holde hundene <laughs> Det gjorde det værre ja. så I må altså leve med, at jeg har det der tyre og og Elias han har Evig rundt om, allergi Ja, det lyder helt. Ja, jeg snakker i en tynd. det lyder heller ikke godt. Og nu er det væk ja. øhm. Øhm. Nej, men i forhold til vores stand-up-show, som ja. vi jo skal lave igen på et tidspunkt. Er der, der ikke nogen der er begyndt at købe det? Begyndt? Ja. Yeah. Hvad mener du? Det er det solgt? Altså det dyreste skæg? Ja. Yeah. Går det som varm brød? Er øh, det gjorde det? Det er jo stagneret. Det er stagneret, okay. Vi har solgt, og vi skulle bare lige se, om jeg skulle forvente at få nogle penge. Vi har faktisk noget noget. solgt et par stykker på det seneste, men så har der været et eller andet teknik, der gik galt, fordi Jamen, FBI altid. ikke havde betalt deres Amazon-server eller sådan et eller andet. Uh. Så, men jeg har løst det. Jeg har givet folk en rabatkode til min side, hvor man kan hente begge to sammen. Så har de betalt på. Hvorfor kan man ikke det på min side? Det er fordi, at jeg, det var noget, jeg bad om. Det, er, det var noget, jeg selv bad om. Og så, øh, du ved, man skal jo, man skulle teste, man skulle ligesom klare ting selv, ikke? Hvor er det retideret, at det ikke ligger på min side også? Ja, men det er, det fordi, jeg om tre gange det er fordi, du selv skal lave sådan noget, hvis du vil. altså. Der Nå. kommer ikke nogen gøre noget for dig. Det Men det, jeg vil sige, det var, at vi kan jo godt arbejde lidt med en tematik, mm? hvis vi skal, når vi skal ud og lave stand-up-show sammen igen på et mm? tidspunkt. Fordi det er rigtigt, det giver det der lige et løft. Ja, det. Vi lærte da nogle PR-marketingsmæssige ting ja, af det show. Det 100. 100% ja. Og jeg har lige været ude og optage reklamer for mit one-man-show, som ja. man måske kan se i næste uge. Uh, vi mangler lige en, der kan komme og speak det, og i dag skal jeg skrive nogle speaks til det. Uh. Uh, det tror jeg bliver meget sjovt. Kan du løfte sløret? Det er bare tre kan små... Kan du tease lidt, lige nu her? Det er bare tre små reklamer, der handler om at være far. Uh, ja. og den ene handler egentlig ikke om at være far, den handler mere om rollen, og så de to andre er tydeligvis mig, der har følt noget omkring det at have et barn, og så har jeg lavet en lille reklame, som sætter det lidt på spidsen. Okay. Og de to ting, det sætter på spidsen, det er, hvor meget der kan være lort på alting, og hvor rodet der kan være. Ja. Og så den anden reklame handler om, øh, hvor stærk handen typisk set er. Handen? Handen. handen. Hvor, hvor, ja, handen. Hvor, hvor stærk den typisk set er i naturen, for at kunne udfylde farrollen Ja. Og så klip til mig, ikke? Ja, det, det kan jeg godt forestille mig har en eller anden komisk effekt Jamen, og så har jeg været inde og øh, brugt 1500 kroner på at købe øh, videoer af dyr Det er det mest fjollede, jeg nogensinde har gjort Men jeg skulle have nogle videoer af dyr, og det er fuldstændig umuligt at købe fri Så jeg har været inde på Shutterstock Og lede ja. <laughs> efter øh, videoer af løver og elefanter og øh, silverback gorillas <laughs> uh. Og så betale 1500 kroner for at få lov til at bruge min i reklame Som 1200 mennesker måske kommer til at se, hvor A2 af dem kommer til at reagere på den But that's the game Sådan er det og det er, lad det være et diskret shout-out til alle jer Små organister derude Der ikke har fået købt billet til at se, eller at I at one-man-show far nu, Får det lige gjort Jamen jeg begynder at For gå han har brugt røv ah, jamen, jeg har altså, brugt i hvert fald videoer. 1500 kroner på reklamebudget <laughs> øh, Så der skal altså tjenes nogle ja, der da så bare lige sige, jo, Det er ikke fordi vi altid skal sidde top i hinanden Men øh, jeg har nok fortalt dig det Men hvor, mange af mine, mine, hvor meget af mit budget Tror du bliver allokeret til PR var det er 100.000? Jo Jo og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg heller at jeg ville have brugt 1.500 på dyre videoer. Det havde sgu ja, nok været og vi har også brugt mere. Jeg ved slet ikke, hvad vi har brugt. Øh, men vi har også haft fotograf på og sådan noget. Men, nå ja ja. Men, men altså, det er Voldfings ikke? Det, det, det er jo en giraf jo. Han ja, skal ja. bare betale til I blad og smør. Uh. <laughs> jeg drikker kaffe lige ind i den der mikrofon. Øhm, <laughs> nå, men <laughs> men hvordan vil du sige, at det går med det show på en skala fra 1 til 50? Helt ærligt, ikke? Altså hvis, du skal, hvis, det, hvis vi snakker hele pakken Vi snakker vi ikke bare hele pakken, så fra til hvor højt? 50 40 40? Åh, oh, ja. det er meget godt Jamen det der mangler lige nu i det her set Det er måske 5 minutter på længden Men den tror jeg kommer Når jeg bliver mere afslappet med at lave det Ja Og ikke, er, ikke, ikke tænker, åh er det langt nok Og åh er det sjovt nok Og skal jeg have flere ting Og siger du det rigtige Og er det egentlig det her du vil have Skal være sjovet Når ja. de der når tankerne begynder at lække lidt Og man bare er glad for at man rent faktisk har nået det at ja, det lykkes ja. igen Så vil jeg sige at Jeg har aldrig prøvet før at skulle lave et show Hvor Den umiddelbare holdning Blandt de folk der har set det som er mine kolleger Er at det er det bedste jeg har lavet Nej Og det synes jeg er en sjov måde at gå ind til det på Fordi jeg er hele tiden bekymret Er der nok og er det sjovt nok Og hver gang jeg har optrådt med det Så får jeg altid at vide at det er rigeligt really sjovt Og selvfølgelig er der nok Yeah. Så jeg prøver virkelig at nå dertil den her gang Med det her show At jeg er afslappet Og jeg glæder mig Fordi et eller andet sted Jeg kunne, blive med at arbejde. Jeg kunne arbejde på det to år mere ja, men og, det lave, netop og lave et, det. et helt sæt mere på en time Men jeg har hele tiden tænkt det som om, At det skulle vare en time det her Fordi det begrænset, hvor længe du gider at høre min baby Og jeg tror lige jeg kan strække det op på en time Men det bliver heller ikke nemt Fordi efter 30 minutter Gider jeg heller ikke selv længere at sige Min datter Nej Der vil jeg gerne skifte emne Så det bliver spændende at se Hvordan det kommer til at gå Når jeg skal lave det hele i en Men men hvor show? længe skal det vare i alt? En time Har du pause og sådan noget? Nej, Nej. Jeg, vil, jeg vil ikke have en pause Det er nemlig Nej. derfor jeg synes det er spændende og det er fordi... Hvad har du overvejet med det? Fordi jeg skal nemlig ind og snakke Jeg skal ind og snakke med vores store chef Om mit næste one man show i dag Ja Og jeg har gået tænkt lidt over det der med Om man skulle have en pause eller Fordi på den ene side kan jeg meget godt lide At Jeg kan meget godt lide at man kan lave et show der, Hvor der ikke er noget brød. Altså sådan rent, hvis det er sådan, man... jeg bedst selv kan lige at se det Men jeg har bare, nu har jeg bare øh, lagt mærke til På to i røven af hinanden Følgende turner Plus en uge på suge, At det virker som om folk kan koncentrere sig I 40 minutter 45 minutter Og så skal de ud og pisse. Så er du bange for, at det sidste kvarter bliver lort Fordi Nej. folk har små blære Nej, Nej. det er jeg ikke Men jeg er bange for, om jeg Vil have valgt det samme emne i en time Kører død Altså at de kører død på at høre om emnet Nej, men det tror jeg ikke du altså. altså nu kan man sige at de er selv Hvis du havde blevet... kaldt det Elias Elas store 2018 surprise ja, tematik show altså, ved, Det hedder far, jeg er malet i ansigtet Hele reklamekampagnen kommer til at handle om At jeg er blevet far Alt der ja. ligger op på Instagram hedder noget med far Så jeg går ud fra at de godt ved at Det her det bliver en relativt stor skive med forældre Det er i hvert fald øh, Tangerende til retarderet og kører yeah. let til det show Og så efter 35 minutter Så altså skal jeg ikke snakke om andet End det var far yeah. øhm, Så Jeg synes faktisk Det går rigtig godt med det Jeg kunne selv godt tænke mig Hver gang jeg laver et show Så tænker jeg altid Okay næste show Der skal du have mere selvværd Fordi at jo mere selvværd Jeg har med ind i showet Jo mere tør jeg også gøre det Jeg føler er det rigtige Og jeg kan mærke At der er stadigvæk En stor del af det her show Som er mig Der ikke Tør mærke efter Men bare tænker Det her det bliver rigtig sjovt Så det må jeg hellere prøve at gøre Mm. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at, at der havde været lidt mere af min føleside i det. Ja. Fordi det er også et meget ømt emne for mig på en eller anden måde, fordi det handler om viola. Men jeg synes, at jeg har været rimelig god til det. Og så nogle gange så læser jeg sådan, folk, der bliver anmeldt, og så bliver de rost for at ture og sige noget. Og sådan noget. så tænker jeg, Åh, siger du nok med dit? Fordi du vil også gerne sige noget, men du bliver hele tiden ved at tage det fra, fordi så er det jo ikke sjovt. Og jeg kan mærke, at når jeg er inde og kigger på mit materiale, så synes jeg, at der er mange steder, hvor jeg egentlig siger noget. Det er bare også lidt sjovt. Ja, og jeg skulle lige til at sige, og det er slet ikke for... Oh, jeg, det kommer nok til at lyde, men det gør det altid, når jeg øhm, Der er bare en tendens til, at de der, der får de der anmeldelser med, uh, så tør de sige noget. Det er, fordi de til sidst har haft to linjer, der var lidt seriøse eller noget. Altså, det, det er som om, at du ved, man skal ligesom tage folk i hånden og sige, nu er det nu, jeg siger noget, for at anmelderne skriver jo. jo. Hvor du kan jo godt sige noget om noget øh, øh, gennem hele dit show ja, jamen, det B jeg føler Med også. Jokes. det er jo dit job jo Jamen og så kan jeg mærke at man skal også huske at holde sig til det man selv synes der er fedt Så bare fordi der er nogle andre der laver noget der også er fedt Så tager det ikke værdi for det Nej overhovedet du laver. ikke Og nej, jeg nej. kan mærke at det jeg er mest forelsket i stand up Det er sådan nogle chapelle og desværre Louis CK typer Men jeg står også ved at jeg godt kan lide dem, for han er stadig dygtig ja, ja. Øhm, Som egentlig bare går på Og ja. så er de så dygtige til at fortælle deres jokes og deres historier, og, til, og, og, og, og deres karakter på scenen giver så meget mening, at vi har ikke brug for en reel rød tråd. Nej. Vi har bare brug for, at du har gjort dig umæg for at være den bedste version af dig selv som sjov. Jeg synes, de to nyeste Chappelle-shows er rigtig gode eksempler på, hvad, altså, hvor god ja. man gerne vil blive til det. Ja, og så kan jeg bare mærke, at jeg tror, jeg er der, hvor jeg kunne godt tænke mig bare at være, jeg kunne godt tænke mig at snakke om de ting, jeg vil have lov at snakke om. Fordi mine emner er ikke nødvendigvis altid er nogen, hvor man tænker, at ah, det bliver sjovt. Men jeg vil så gerne have lov at snakke om dem, mens jeg er sjov. Men det er jo også det, at det bliver... Så jeg ja, tror ikke, altså, jeg har så meget... Et... Altså, jeg kan mærke, at jeg kommer til at sige noget om angst i sjovet, og så kommer jeg til at sige noget om den værdi, jeg synes, det kan skabe at have fået et barn. Ja. Øh, hvor jeg ikke er sjov. Men det bliver måske i 20 sekunder ad gangen, max. Ja. Som overlap, hvor man ligesom tænker, nu er det er slut. Nu giver det mening at sige det her om mig selv, fordi så kommer vi i gang med det næste. Så det bliver ja. brugt lidt som afslutning på noget materiale og opstart på noget nyt. Men jeg vil så også sige, hvis der skulle være nogen, der havde været inde og set nogle af dine shows og gik ud af fra der er ikke sagt noget, selv fordi de ikke har hørt efter. Ja, jeg kan mærke, jeg stadig kan blive. Jeg kan stadig blive sur på din vej, eller sådan også bare på verdens vej. Jeg kan stadig nogle gange finde det der frem med det, at du altså dit one man show før vi to er sted sammen, hvor hvor, hvor fanden var det, du blev kaldt anal-sadist. Ja. Og en eller anden bt anmelder bare kogte din halvanden time ned til... Det handler bare om røvhullet. Ja, handlede, hvor man sad, jeg har set det fem gange, det og man bare til, at han snakkede om lort to gange, og begge gange var der en pointe med det, der ikke var noget med lort... Hvor fucking uopmærksom og gange, skal også... du have været for at køre halvanden time stand-up til det handler bare om røvhullet. Og så vil jeg sige, og begge gange handlede det faktisk også om, at den lort var kommet ind mod min vilje og ved et uheld. Ja. Altså sådan, så det var ikke sådan noget, hvor jeg sådan, ja, jeg nyder at skide så så meget. Det var virkelig nej. bare sådan noget med, der var en dag, jeg kom kørende, og så faldt der lort i hovedet på mig. Du skal jeg ikke snakke om! Nej! Så var der en anden dag, hvor jeg slog en prut og det var våd, Men desværre stod jeg på min fucking cykel halvanden time hjemmefra, og jeg havde lige været inde og meditere. Så det var det mindst meditationsagtige, der kunne ske. Nej, det er ikke ]agtige. så sind. Så jeg synes bare, det var sjovt. Men det var det også. Men så, det blev man, også... Øh, så blev man kaldt anal sadist af Henrik Pelle. Indirekte. men. Ja. Yeah. Men han er også en feinsmager. Men så kom han efter det, da vi lavede de dyster skæggeskud. Ja, det synes jo mange jeg var ikke, ja, det er også. Det. <laughs> så han også. De er en dag tre. Det var simpelthen. Det så var en fint. fantastisk tid. Det var en fantastisk Man tid. Han må jo have vist, han? at han har skabt splid i vores gruppe. Han har da han har da gjort det med William. Og så satte vi os. Kan du huske, at vi skulle til Vejle og op? Ah, men det var havde... det var magisk. Det var jeg sad faktisk, jeg jeg sad rullet op på min computer. Jeg kom til at åbne. Øh, kan du huske, vi lavede podcasten. Mm. Jeg kom til at åbne det i Logic den anden dag. Og så kunne jeg bare lige sidde og høre nogle bidræderne. Ja, kæft. Ja, men var det, var det til Vejle? Det var, vi skulle til Vejle, kan jeg huske, op. Hvor Thomas Seo bare helt takløst bare sender... Se, uh, ser vi <laughs> kan bruge den til noget eller et eller andet. Sender en, en anmeldelse En, en anmeldelse, hvor der decideret står, at vi sådan er dogne og uoplagte. Og bare, altså decideret virkede, som om vi ikke gad at der. Det var noget af det dårligste sted, altså, når har set i år. Punkt det er ikke sjovt. Punkt 2, de gad ikke være der uh, Punkt 3, de var uforberedte. Uh, Punkt 4, fuck hvor var det ikke sjovt Og det var jo fuck Martin mere end ham <laughs> Ja, Det var decideret Men altså Elias var jo Var æh, trods alt ikke så dårlig som jamen, ham jamen, jamen jamen Det han Martin. skrev om mig kan jeg huske Det var at der var et øjeblik Der var et moment i mit set Hvor jeg var sjov Ja. Men kun et moment ja. For resten af tiden var jeg ikke sjov Nej. Og jeg tror at du var decideret brokerende nærmest Altså sådan, mod genren Ja ja Ja, det var fedt at få den i toget til Vejle, ikke i familiekøben. Og fordi at vi begge to havde været i Aalborg, Og synes at Aalborg nogle gange kan være svært at få helt op i det der fritsluppne niveau, og vi havde bare haft et mega fedt show i Aalborg. Ja. Men det havde vi åbenbart ikke. Nej, det havde vi da ikke, hvis man spurgte hende Jeg kan heller, jeg, altså ikke, fordi jeg, jeg kan ikke huske hvad hun det kan Så jeg, jeg ikke kan ikke heller. engang sende et shout out. Men øh, ja, den sved lidt. Det gjorde sgu nas. Men ved du hvad så jeg lærte på min egen tur? Nej. Fordi en ting er for dårlig anmeldelse, ikke? Noget andet er slet ikke at få nogen. Ja. Så bliver, der kan jeg mærke Så bliver man sådan lidt barnlig Altså jeg vil jo ikke have dårlige anmeldelser Men Jeg vil da næsten hellere have Bare en enkelt halvdårlig en, en slet ingen Jamen, Altså det første one-man show jeg lavede der, der blev kun anmeldt af Hvad hedder det Af folk der havde set det Så bad ja. jeg dem om at anmelde det at jeg var nødt til at have nogen Der kunne verificere at Det her er ikke bullshit Ja ja. Armen, øh. ja ja, Og det er jo også fordi Man ikke skal Det var heller ikke fordi Det næste Vi blev heller ikke anmeldt Alle mulige steder på Rage-turen Men der var trods alt nogen der gjorde det. Mm. Og de var gode og sådan noget. Og det Men var altså fedt. Jeg har, jeg, har premiere, jeg har forpremiere på Planeten, på øh, huset i Magstred, og så har jeg reelt premiere, premiere i på Musikhuset i Aarhus. Der er ikke nogen, der kommer og ser mit show. Min, Musikhus i Aarhus, skal du, det skal du sgu ikke sige, for min, der var min, faktisk nogen, der var inde. Min tur er blevet sat op for to måneder siden, fordi alt gik galt. Og du ved... Jeg skal optræde 12 steder har Men det jeg er det synes nogen, der, der er... kommer til at kigge på det og så tænke, hold kæft, for går det godt for ham. Vi må da hellere sørge for at komme ind og anmelde. Jeg tror folk kommer til at kigge på det og tænke, nå, men vi tager den næste. Men det jeg synes der er irriterende med stand up meldere det er at man kan mærke at de går selvfølgelig altid ind og ser at Møllesen og sådan noget, og det er klart det skal de ja. Men der er det jo nogle gange som om, de har skrevet anmeldelsen hjemmefra. Ja. Ikke for at sige noget dårligt om nogen, men det er bare, at du ved, du, du ved jo godt, de får ikke tre stjerner. Nej. De får minimalt 5, Det ville det vil mik Og, det, og så, så ved man, har man de bare ved? Ja. Yeah. Ja, og det er selvfølgelig lige undtagelsen der Men, men det er de jo også, men det er, jeg skulle til at sige, det er jo Nu læste jeg bare lige Dybvaders anmeldelse og Stockholms anmeldelse ja. og, Altså, der er også nogle af dem Specielt på Ekstrabladet, der virker til At slå til, når de kan se, at der er en, de ved, de ikke kan lide Der skal på tur ja. Så skriver de den også nærmest hjemmefra og Så ved de bare, at nu sker ind Det eneste formål med at tage her er for at blive bekræftet at jeg ikke kan lide vedkommende Og så bare skrive altså, Det mest brutale gang journalistik sådan type <laughs> men jeg kunne godt ja, Jeg synes bare Bare hele tiden tage ind Og anmelde alt det Thomas Treve godt kan lide Og så bare fucking smadre af det Bare alle former for jazz <laughs> Alle former for kunstfilm Bare tage ind <laughs> Fuck Noget lort Bare råb det Bare råb anmeldelsen live Ja Til en team Jeg pladsen. keder mig Hold kæft noget pis det her Altså Men jeg, og det, det, jeg har det lidt ampe med Med de der anmelder der Fordi på den ene side Så er det jo det der med Man jo vil jo Altså Hvis de har givet en dårlig anmeldelse Så tænker man ja men I ved da ikke hvad fucking I snakker om men på den anden side er det jo lidt deres job at vide, hvad fuck de snakker om det, altså, yep. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste en anmeldelse Og nu ved jeg godt, at nu skyder jeg mig selv i foden med mine uh, credentials her Men det var i Metro Express Buh. Og der ved man jo, at så er det jo ikke en seriøs anmelder Det kan da godt være Ja, men der læste jeg en gang øh, Jeg havde det også en lidt anmelder, de var bare mm. Men på samme tid, så kan jeg også godt nogle gange lide, at der er nogen, der gider at anmelde en film ordentligt Så jeg jo ikke behøver at gå ind i biografen og se noget lort Men der var en, der havde anmeldt Simpsons The Movie Ja og den startede med to sætninger, der gjorde, at jeg tænkte, jeg skal huske på, at anmeldere bare er mennesker, der ikke kan se bort fra deres egne holdninger. Ja. Hun anmeldte Simpsons The Movie, og de to, og jeg kan huske den for den, der blev en joke for mig, de to første sætninger i hendes anmeldelse af Simpsons The Movie, det var, nu er jeg jo egentlig ikke til tegnefilm, og hvorfor er de egentlig gule? <laughs> Nå, no, lad mig fortælle dig, hvad jeg synes om den film oh. altså, så, så du kan ikke lide farven, de har valgt Og du kan ikke lide tegneserier Ay. Nu skal du anmelde Simpsons The Movie Det var, Ay, det var så fucking retarderet ja. Jeg blev så irriteret på den måde var det jeg sådan, Så hvad er det du, altså, Tænker du så, nu læser folk den her anmeldelse Og så de, ej var det godt, hun lige reddede os fra tegnefilmen Med de gule altså, Nu er jeg jo, ja, men det, jeg men det, men, jo men det er jo også en klassiker Nu er jeg jo ikke til stand-up men det er det heller ikke efter den her oplevelse. Ja. Altså sådan, så lad være, at jeg anmælder, for helvede. Yeah. Jeg synes næsten, vi burde have et kulturtillæg i den her podcast, hvor vi, øh... fordi jeg er ikke særlig meget til musicals. Nej. Eller teater i det hele taget. Nu ved jeg godt, at jeg kommer til at gøre alle vores kolleger, der spiller teater, sure, Men jeg synes tit, at teater og musicals, i hvert fald når det ikke er meget professionelt, virker som voksne, der leger skolekomedier. Og det er sådan lidt dilettantagtigt og pinligt at se på. Jeg synes i hvert fald. Og det kunne jeg da godt tænke mig at tænke mig at anmelde. Sådan helt, øh... jeg har at aldrig... aldrig været til teater. Men det er jeg heller ikke nu. Altså, jeg har prøvet en enkelt gang, eller to, tror jeg, at se et teaterstykke, hvor jeg ikke kædede mig. Men ellers, så typisk set, når jeg har set teater eller musicals, så vil det være en lang periode i teaterstykke, hvor jeg tænker, hold der op, hvor jeg glæder mig til, at det slutter. Fordi at jeg har mistet interessen i den her historie. Jeg Ej, har, det er også lidt jeg strengt. Har... Så jeg har faktisk set meget teater, specielt ude på... Altså, jeg synes, der er, vi har nogle kolleger, der er rigtig dygtige, og jeg har også set... Øh, det, var, ja, det var sat lidt på spidsen. Jeg bliver lidt ked af, at jeg sagde det nu. Fordi jeg ville blive ked af det, hvis der sad nogen og sagde det samme om mig. Om det de teater? Om at, at det var dårligt. At de bare ikke det, Vi har jo lige siddet og brokket os over. Folk siger, at de bare ikke kan lide stand-up. vi har nærmest ikke set nogen af de stykker, vores kolleger har været med i. Det eneste, jeg har set, det var Bibelen. Eller hvad fanden det var det, jeg på Nørrebro Teater. Det er det eneste, jeg har set. Ellers har jeg ikke set noget af det, de har lavet. Så jeg taler ikke om dem. Nej, jeg nej. taler om alle de andre ting, jeg har set med ja. dygtige, ægte danske skuespillere. Ja. Øh, eller udenlandske for den tilskyld, skyld, når man har været i London og set et eller andet musical. Men jeg vil faktisk sige, at jeg synes oftere, at jeg kan stå igennem en musical og føle, at det var noget ved en, et teaterstykke. Fordi at musicalen, der er nogle danseting, som nogle ja. gange kan være flotte. Der er nogle numre, der nogle gange kan være fede. Og så er der en sådan, øhm, der er en konstant energi i en musical, hvor jeg synes nogle gange, et teaterstykke, det kan godt lige miste pusten. Der har jeg det faktisk lige omvendt. Og for lige at illustrere, at det... Øh Altså, at det er umuligt at stille mig tilfreds. Ja. Yeah. Jeg kunne ikke engang lide Book of Mormon, da vi var ind se den. Nå. No. Jeg... Altså, der var en lang periode... Jeg Book var også of Mormon, hvor jeg, skæv. <laughs> jeg vil sige, men, der var en lang periode Book of Mormon, hvor jeg røvkedede mig. Ja, jeg, fordi nu havde jeg forstået, hvor det var, vi skulle hen. Men jeg kan bare... Jeg kan ikke det der format, hvor man bryder ud i sang. Nej. Fordi det... Altså, jeg er i forvejen sådan et menneske, der har en erotisk distance til stort set alt, inklusive mig selv. Jeg kan ikke... Det svært, det er, det jeg sådan. kan ikke noget alvorligt jeg, Altså det er virkelig svært for mig yeah. At leve med ind i ting Men hvis du begynder at synge dine følelser Hvis de er alt andet end bare Extremely happy yeah. Så tror slutter jeg Det kan jeg ikke så kan okay. jeg, altså, det, kan være, det kan være en opera Om første verdenskrig Og jeg vil stadigvæk tænke Fuck hvor er det noget pøllet pis okay. Og ikke nogen der synger Jeg er så ked er mit skib det gik ned Men så skal du ikke synge det skal, det skal du sige. det, er, det er, jeg skal huske du... snakke med en psykolog. Men jeg tror faktisk, at man i gamle dage øh, brugte viser og sådan noget også til sår. Ja, yeah. men ved du hvad de også gjorde i gamle dage? De fik pest. Mm. Så det kan man ikke rigtig bruge til noget. Ej, det nu blev det, også bare, øh, nu blev det også bare lidt brok over forskellige ting, ikke? Sådan. <tødder> Så er tavlen øh, vasket ren Og så tænkte jeg faktisk lige At vi lige kunne tage øh, Den dejlige nyhed du havde med <laughs> Ja øh, En hyggespreder Lad os da segway over i det Nej men jeg, jeg har ikke som, Altså er meget tidlig om morgen. Så, Nå der var lige en du nævnte Som jeg synes var interessant at snakke om ja, men det der med syrinskrigere ja. ja men det er jo bare Jeg kunne bare godt tænke mig at høre Fordi jeg kan ikke finde ud af Hvad jeg mener helt, Jeg ved heller ikke Hvad jeg mener tror jeg Jeg kan altså godt finde på noget at mene Det kan du jo høre for fem minutter siden At jeg kan jo hive idiotiske holdninger Øh, øh, jeg har det som om det jeg sagde Om theater musicals var lige så slemt Som det jeg sagde om soldater engang Jamen det er det ikke nej. <laughs> Det er det, det er godt øh, Nej men det er fordi det der med At nu der er de der folk der har været nede Og øh, kæmpe for islamisk stat der gerne, Nu er der et par der gerne vil hjem siger de altså, Nu vil de gerne til Danmark ikke? Mm. Og retsforfølges Fordi hey kalifat er fedt men velfærdsfængsler og retsstat er sgu også meget fedt, når nu vi er ikke vandt. Ja. Yeah. Og jeg kan sgu ikke finde ud af, hvad jeg mener, fordi på den ene side synes jeg jo selvfølgelig, at det er vigtigt, at øh, menneskerettigheder og grundlovs noget gælder for alle, også for dem, man ikke kan lide. Fordi man kan ikke rigtig, altså, differentiere. Det er jo det, man bliver sur over, det er det, bliver sur over i alle mulige andre sammenhænge. Men på den anden side har der også sådan lidt, der er også grænser, eller altså... Hvis du har kæmpet for islamisk stat. Så jeg ved godt, det er en grim side af mig, men jeg har det sådan lidt. Så kan vi ikke bare hugge hovedet af dig i økken. Du er ligegyldig. Du er menneskeligt affald, jo. Altså, du, du skyder dig selv i hovedet. Jeg synes, og jeg befri har fri vores planet for din fucking idioti. De er dumme. Synes, svin. Jeg har set nogle ting på DR, som har givet mig indtrykket af, at hvis du fanger et ungt menneske på det rigtige stadie i livet, mm. hvor det måske er fremmedgjort for alt det, det lever i, er, ja. og ikke føler, det passer ind og måske også har nogle anlæg op i hovedet for visse psykiske lidelser eller tendenser, ja. så kan man risikere, at det menneske kan manipuleres enormt voldsomt mm. til at gøre ting, det ikke skal gøre. Og det vil ja. føles rigtigt i kraft af fællesskabet. Så jeg har det sådan lidt, hvis nu det er øh, Malene og Kim, på 18 og 21 fra Klassiske islamister fra næste, Fordi sådan en er der Sådan nogle findes der ja. så nogle hvor det er helt undskyld Hvide, almindelige danskere Der bare en eller anden årsag Lige pludselig føler at IS det er den rigtige sag ja. Og så tager de der ned Og jeg har det slet Hvis det er sådan nogen Og det må også gerne være øh, Ikke etnisk dansk Eller hvad det hedder og sådan noget. Men du ved Hvis det er et ungt menneske mm. Som bare har lavet en motherfucker er en fejl, og bare <laughs> ja. slet ikke har kunnet mærke virkeligheden, så synes jeg, at det vil være forkert af os at sige, så må du jo blive forhugget hovedet af i Syrien. Ja, ja, men det er Fordi så er vi på et eller andet niveau lidt det samme som dem. Ja. Nå, så men det er tænker, også derfor, at, jeg... Ja, det... At det kommer sgu lidt... Altså, hvis det er en, en 56-årig, fuldstændig rabiat, hjernevasket psykopat, jeg yeah. bare mener at alle kvinder Skal du ved Hugges ned på den ene eller den anden måde Og det samme skal mænd hvis de ikke vil det samme som ham og sådan noget. Så synes jeg måske at vi over bare lader ham blive dernede Fordi vi kommer aldrig yeah, yeah. til at give ham en straf Der kommer til at beskytte os nok mod ham Men Nej. hvis vi står i sådan en situation Hvor vi tænker hold dig kæft En fejl du lavede og ja. det kommer du til. Og lige nu der helt udlagt, og hvis vi ikke redder dig lige nu, så bliver du aldrig til andet end en sørgelig historie. Så kan jeg godt Nej. forestille mig, at jeg synes, at vi skulle tage dem hjem, men så synes jeg stadigvæk, at de skal have sådan nogle forvaringsdomme, hvor vi siger, men nu hvor du har gjort det der, så er vi nødt til at holde øje med dig hver dag. Nå, Fordi jamen, altså, ellers, så ved vi en, ikke, altså, hvad du kan finde på. Men er der så minimum nødt til at smide vedkommende i fængsel. I det højeste altså, det, det kan ikke jeg bare Jeg tænker være... bare forvaring Sådan noget med et opholdssted Hvor de er under konstant op men, men, Og der er det og det er jo der Det bliver spændende ikke? Fordi jeg kan sagtens se Pointen i det du siger Men så har jeg også Bare rigtig svært ved ikke Altså så kan jeg lige Pludselig godt forstå De der Småborgerlige grødbønder Der er sådan Der kan for mig ikke være rigtigt Og så kommer bare På statens regning Sidder og spiller Playstation Ikke fordi der er en del af en, der har lyst til, det skal være lidt færre. Altså, man ja, kan ikke bare tage ned og kæmpe jo, for... Øh... Men jeg synes jo næsten værre om den slags mennesker, end dem, som tager ned og kæmper. Ja, okay. Nu bliver det spændende. Fordi at det er mennesker, der ikke kan rumme eller anerkende, eller øh, sådan på nogen måde kan, kan acceptere, at mennesker laver fejl. Og så beslutter de sig bare for... At, når man, så det vi skal Det er at vi skal betale for at Terrorister kan sidde og spille Playstation Nej det er, ikke det. det er bare noget du siger ud af din mund Og så er der ikke nogen der stiller spørgsmålstegn Ved de fakta der bygger den ja, sætning ja, ja. op altså, Så det, det, er en, det er en retarderet måde At snakke på Fordi det der sker i den her situation Det er at nej vi kommer ikke til at betale for at Terrorister kan sidde og spille Playstation Det vi kommer til at gøre Det er at reagere med kærlighed Fordi at der er en person Der har taget en sindssyg beslutning Og i stedet for bare at dræbe personen så vælger vi at og, og efterlade dem. Du ved, i en, i en stat, hvor de højst sandsynligt ikke får en specielt fed retssag, mm -hmm. så tager vi dem hjem igen og passer på dem. Ja. Yeah. Fordi vi er bedre end men, det der. Men kan man så sige, okay, så har du en chance mere, og så falder hammeren, eller hvad? Jeg vil nok sige, at man skulle observere dem i nogle år, for at finde ud af, hvem de var. Fordi at uanset hvad, hvis du kan finde på at gøre det der... Men de kan jo ikke få lov at være frit rundt. Nej, det mener jeg. Og det er derfor, jeg siger, at man skal observere dem i nogle år. Altså, hvor de simpelthen er i forvaring. Hvor man har dem på et eller andet eller sådan noget. Jeg ved det jo ikke. Det er sikkert en mulige mulig måde ja, at gøre ja. det på. Men det er bare for at sige, øhm, fordi man er nødt til at finde ud af, om, kan, kan du prøve at gøre det her igen? Er det noget, der kommer over dig? Er det en psykisk lidelse, hvor en gang hver tredje år til sommersolværv, der gør din hjerne lige sådan et klik, og så kommer du bare til at gøre noget sindssygt mm. impulsivt Hvor du ikke tænker over konsekvensen Altså vi er nødt ja. til at finde ud af Hvorfor gjorde du det? Og så mm. prøve at sørge for at det ikke sker igen For ja. er der ikke nogen mennesker der skal fortælle mig At vi ikke skal prøve at lære dem Ikke at tage ud i verden og kæmpe for det onde Altså det er jo helt Nej. forkert Nej ja, men jamen, jamen, jamen, jeg synes du har ret Men jeg kan bare... det er fordi der er sådan en del af mig Som øh... Om Der er en stor del af mig der har det sådan at, Men hvis det er en eller anden spade der er blevet alt, alt for indvoktrineret til, til at kunne redde igen, så må Jamen du blive... Det, ja. Nå, men ja, men det er fordi, jeg, kan, jeg har nemlig også den der, jeg kan, jo, jeg kan godt se, at vi skal ikke have dødsstraff og sådan noget, men jeg har det også bare lige, i de der tilfælde, som du ved, så er der altså, sådan noget, sådan en Breivik, eller sådan en Peter Madsen, eller sådan de der ekstremer, der har det lidt nogle gange sådan H -h? Hvorfor kan vi ikke bare slå dem ihjel Altså, altså jeg vil, jeg vil synes det var rigtig altså, rigtig Altså fuck dem Jeg synes det ville være rigtig rigtig godt Hvis vi øh, henrettede Anders Breivik Og Peter Madsen eventuelt fik det vi, Og det er min helt officielle <taskasseleg> hånd på hjertet holdning mm. At jeg synes de skal henrettes Og det er ikke fordi jeg har det De skal ikke fucking fucking lov er her? De har sådan noget der Dem kan du ikke redde på et bosted kan ja, man sige. Det er ikke derfor Det er ikke fordi jeg føler at de skal straffes Det er fordi jeg er så fucking træt af at alt skal handle om morderen Jeg er så træt af At de skal mystificeres Og gøres til sådan nogle mytiske ting hvor vi er Det er lidt spændende altså, Gud ja, ja, ja. ved mig Om der ikke kommer en Peter Madsen Bog og film det og serier og podcast Det gør og det, ved det, du det hvad, helt sikkert Ved du hvad Det vil Peter Madsen gerne have det er Jeg det. synes det ja. vigtigste vi kan gøre Når folk gør noget der er så sindssygt som det der Det er at lue ud Kig på det som ja, ja. U Det der det var menneskeligt ukrudt Som gjorde noget rigtig skidt for os alle sammen ja. Vi fandt ham vi fandt ud af, hvad han havde gjort. Nu har vi fjernet ham, og lad os alle sammen huske på, hvor godt det var, vi fandt ham, og hvor lidt vi skal gøre som ham. I stedet for at gemme ham et eller andet sted, mm. og gøre ham til sådan en eller anden spændende skikkelse. Uh, nyt fra Peter Madsen. Fuck Peter Madsen. Ja. Ja, men jeg har det på samme måde. Tænk på hans familie, mand. Og tænk på, hvor meget alting handler om, hvor spændende Peter Madsen er. Han er sådan lidt unikum. Han er sådan lidt ekscentrisk. Nej, han er fucking psykopat, der har dolket vores datter i skridtet på noget jernrør på hende, så vi ned i en fucking afgrund ved <laughs> ja, ja, ja. Kjævebugt. Han skal da skydes lige i pikken, så han forbløder. Ja, han er så fucking dum, mand. Og vi skal ikke gå og snakke om ham. Vi skal ikke gå og huske på ham. Vi skal ikke snakke om mordet på Kim Wall Vi skal snakke om, at vi mistede hende, og det var forfærdeligt. Lad os håbe på, at det aldrig sker Lad os igen. Læse og så fucking lave. En endegyldig straf for mennesker, der gør sådan noget der Og så fjerne ja. dem fra jordens overflade For så kan det være, at vi på et eller andet tidspunkt Kan nå til et sted, hvor vi har fokus på noget andet End dem, der dræber Ja, men det kommer vi aldrig til Fordi jorden er styret af og for psykopater Jamen, jeg kan slet ikke have det Jeg kan slet ikke have det Der Nej. burde være en regel om, at hvis du, øh, hvis du som øh, morder Deltager i for mange dokumentarserier og arbejde <laughs> Så skyder vi dig Ja Du skal holde din fucking kæft Ja Og så skal du glemmes Ja jeg er, jeg er enig. Det eneste, vi skal lære noget af, det er sorgen, som man tænker, Hov sådan vil jeg aldrig give andre mennesker. Eller den følelse vil jeg aldrig Nej. give til andre mennesker. Så kommer man ikke til at gøre som pædagog. Men det er den Så at folk sidde rigtigt, og synes, det er spændende sådan, at dyrke en psykopat. Du ved At gå ind og se hvordan han dolkede hende, og hvorfor han dolkede hende. Hvad var det for noget porno, og han så det, hvor de dræbte mennesker? Sådan og, øh, jeg bliver så træt af det. Har du hørt det? Øh, nu kan jeg ikke nævne nogen navn. Det er bare lige et godt eksempel på, hvad det er for en verden, vi lever i. Ved du hvad der skete ude på TV2 News, øh, nyhedsredaktionen, da, da de fangede Peter Madsen, eller da de rullede hmm. den der? fik de lige ubådskage, så spiste de lige, da de, de kørte de første historier, tror jeg, eller sådan noget, der fik de der så lige en stor ubådskage for at fejre, at nu har vi en... Hvor en, ved du det for? Det har jeg fra forskellige Ga en mennesker. En ganske pålidelig kilde? Ja, flere. Det er bare for at sige, at det er sådan noget, man gør som veluddannet menneske. Ja, det er det, jeg mener. Så fejrer man det med kage. Så og så fordømmer mennesker. man en af der fejrer nogle andre umenneskelige der er så mange ting med kage. Mange det er sådan mennesker. et land, vi lever i. Vi spiser kage, når andre mennesker har det af helvede til. Det kan vi godt lide. Men det er det, jeg mener. Man skal ikke glemme, hvor mange mennesker, der har haft kronede dage på baggrund af den historie. Nej. Og den eneste grund til, at de har bragt den, det har fandet nede med ikke været for ham, Så kunne folk få fred og også for familiens skyld det har været, fordi de kunne selv de har bare tænkt Yes mand Hun døde Og hun blev dolket Fuck var det fedt Skal han hovedet af hende Wow Ja Det er så sindssygt Man kan slet ikke have det Nej Så jeg føler at vi skal dræbe dem Fordi at så kan folk ikke rigtig Finde ind i resten længere <laughs> Jamen er, jeg er enig Men så øh, Vi skal ikke bruge dem til noget Så det er jo ligegyldigt det er jo, bare, det er jo bare penge ud af vinduet Men du synes så alligevel At hvis man har været nede Og kæmpe for islamisk stat Så er man ikke på det niveau Bare fordi du har kæmpet for islamisk stat Så er du først og fremmest Ikke nødvendigvis morder. Nej, det det er selvfølgelig rigtigt, bare nødvend det kan være at du er forstyrret i dit hoved Du har en psykisk lidelse Ingen har kendt til Og derfor så har du gjort noget super dumt Nu er du kommet tilbage Og du har PTSD Du er blevet voldtaget Du er blevet slået ned Du har måske fået skåret nogle fingre af Fordi du ikke gad at skyde ham der gislet, De havde fundet Og nu står du i Danmark og siger Må jeg ikke godt bare få noget hjælp og undskyld ja. Det er to helt forskellige ting i mine øjne Ikke det. at jeg siger at det er det De danske syringkrigere er Men hvis det er det mm. Så synes jeg de skal hjælpe Hvis det bare er Du ved Peter Madsen Men som ikke har noget at dræbe Bliv ned. jeg er ligeglad. Hvis det er en ja, voksen ja. mand, der har gjort det, fuck dig, ses. Men ja. mindre, det er en, altså en virkelig voldsom psykisk lidelse der har sendt dem ned. Ja, okay, må jeg så vende den på hovedet? Ja. Æh, hvad så med, fordi der er en, en dansk fyr, der hedder Tommy, eller sådan noget, som er en helt almindelig etnisk dansk mand, der havde været soldat og været i krig, tror jeg. Og så besluttede han sig for, at han kunne simpelthen ikke sidde derhjemme og bare øh, kig på det der i fjernsynet så han tog ned og meldte sig til de der kurdiske militer, der kæmpede mod men er det ikke ham der som, som han havde radio og så jo jo ja. altså, det, det up, skal, altså det synes jeg også at folk, at han skal det synes jeg han skal straf for synes jeg på en eller anden måde altså jeg er med på at vi har en regel om at man ikke skal du ved man ikke bare gøre de dit og dat men han tog jo ned og hjælp altså jeg, har sådan jeg synes det det er mærkeligt at man kan tage ned i et andet land og i gosay la spasi hjælpe dem fordi mm -hmm. det må man gå ud for at det han har gjort Øh, og når han så kommer tilbage til Danmark så skal man straffes for det var sådan lidt, Nå, hvis han havde gjort noget forkert i det land, så giver ja. de straf ham for det. Ja. Og når, så, når han så kommer til Danmark så giver du ringe til dem og spørge, har han gjort noget en, forkert? Der er også en kurdisk. Øh... Når hvis han ikke har gjort noget forkert i det land han har opholdt sig, i, da han har udført, hvad han har udført, så kan jeg ikke forstå at han skal straffes det. er det samme for en eller anden unge pige, jeg kan ikke huske hvordan hedder. Univist, uh, af hun hvis kurdisk er afstamning, hun har også øh, hun skal også hun har fået taget sit pas og sådan. Noget. Altså jeg synes det jeg synes det, det øh, i hvert fald, jeg synes det, det siger det, et eller, dis, eller andet dis, om Altså, helt den der latterlige debat med, at så skal vi i krig, så skal vi ikke i krig. Og for, så må folk kraftigt bare, øh, alle jer, der siger der, så må I fandme voksne og gøre noget. Og sådan Jamen, det kan vi jo ikke jo. Ellers det må man jo altså, jeg havde da ikke tænkt mig at gøre det. Men, mm. men det er jo, der er, jeg synes bare, det er absurd, at det skal være sådan et teaterstykke, hvor man hverken må gøre det ene eller det andet. Jamen, og så synes jeg, det er mærkeligt, at man ikke, hvad fanden var det, jeg ville sige. Jeg synes selv, det var en ret god øh, tanke, jeg lige havde fået. Jeg synes, det er, åh, øh, tænkt om, øh, Er det noget med pølser? Nej øh... Nu siger jeg ord, indtil det kommer tilbage i hovedet Vent er det væk? ISIS øh, Det Go, havde noget at gøre med standen. at han tog dig ned Han tog dig ned Ned til krigen Krigen i Syrien Jamen jeg tror det var et krigen. eller andet med at Jeg synes det er mærkeligt at Død. du ved Når vi vælger ikke at gøre noget Og der er så nogen der vælger at tage ned Nå jo det det handler om for mig Det er at jeg synes det er et godt eksempel på At verden ikke passer til de love vi har længere Mm. Altså vores lov er for gammeldags Det er gammeldags det der med at en mand Frivilligt tager ned og hjælper Og, og kæmper mod det onde Og når han så kommer tilbage så er det sådan men på papiret Der må man jo som sådan ikke deltage i krigshandlinger Med mindre man er officielt udsager Hold nu kæft Ja, I ja, bryder dem selv hele tiden. Fuck nu af med. Tro du vi kommer til at vinde over ISIS, hvis vi alle sammen sidder og kigger på papiret og siger, Nå, men ham der, ham, han må ikke slås, ham der godt ved. <laughs> så kommer vi ikke til at vinde jo. Jeg synes det hele tiden er absurd, at vi igennem menneskets historie altid har tvunget folk til at slås mere end vi har taget. Og når dem, der, der, så der er, er nogen, der gør det frivilligt. Nå, men helt ærligt, jeg læste en artikel den anden dag om øh, det der, altså det der med at man altid har sagt at mennesket er et voldeligt væsen, og vi er alt som meget blod og sådan noget. Det er ikke rigtigt. Altså det er kun, er en jeg er kun når der når kun synes, der, men er der, er, er, ja, men der er 1 af os, der er psykopater, og de har det fint med det. Resten skal tvinges til det, og de vil ikke engang, at de bliver Og tvunget. det er altså ikke alle psykopater, der opfører sig psykopatisk. Nej, men er mange psykopater, der bare ved Stort set alle mennesker er ikke skabt til at slås. Under 2. verdenskrig fandt man ud af, at folk skød ved siden af med vilje 90 af tiden. Man har fundet refler under den amerikanske borgerkrig, hvor du, dem der, du skulle lade hver gang, forladt, hvor der bare var 15 patroner i løbet, fordi du kunne ikke skyde når du, du lavede din riffel. Så folk bliver bare ved med at lade for at slippe for at skyde. 99 ud, 9, 9, ud af 100 soldater vil hellere lade være med overhovedet skyde, eller de vil hellere risikere selv at blive skudt i hovedet. Ja, end at nu har man så trænet det frem i folk ved at gøre det sådan noget med at beskytte sin enhed og de der navesivluddannelser, ja, ja. hvor man bare står og råber: Dryp, dryp, dryp, indtil man har sådan et psykopater, der er ligeglad, hvor det bliver helt sådan noget Black Mirror-agtigt, noget med, at man bare ser folk som dyr og henretter dem og sådan noget. Men på papiret er mennesker ikke voldelige. Og så synes jeg bare, det er vildt, at man hellere vil tage så man hellere tage de der fucking værnepligtige, de der har spillet for meget Counter-Strike, som kan pisse ned og få PTSD, fordi de ikke aner, hvad fuck det er, de laver. End man vil have en mand, der helt tydeligt ved, hvad han er gået ind til at frivilligt tage det ned, lige gøre det lidt af det, man egentlig hele tiden siger. at man altså På den ene side vil man gerne have, at vi skal gøre noget ved det. Når der så er nogen, der gør det frivilligt, uden at blive tvunget, så skal de så jo også i fængsel. Ja, det fordi det. vi hellere vil tvinge folks børn ned end vi vil have folk tage det ned selv. Jeg synes, det er det, det er vildt. Men det er også lidt dystre og skæg old school Ja, det er det, der at vi sig, at vi kunne komme i det gear klokken, hvad er den nu, 8.32 en onsdag morgen. Det er sgu alligevel imponering. Skal vi, ikke lige, skal vi ikke lige sige farvel til krig og død og ødelæggelse? Jo, lad os gøre det. Uh, ja, så fik, øhm, så fik jeg da også både sagt noget om teatermennesker og syrienskrigere i det her afsnit. Ja, yeah. men det ved du er... det skal også være plads til Ja, Ej, okay, kan, vi, kan vi runde A af på en eller anden hyggelig måde, har vi noget Altså hyggeligt? Syrien? Nej, bare podcasten Nå, no. ja, ja, ja, det kan vi sagtens, det kan vi sagtens Der er mange dejlige ting at snakke om ude i den flotte store verden. Kan du nævne en? Ja Ja, ja. Dit skæg for eksempel mm. Skal det være længere? Ved du altså, hvad? Jeg er seriøs, det er fucking langt Hvis vi ja. så det i virkeligheden nogensinde, det er fucking langt skæg det der øh, Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål fordi, Fordi jeg kan mærke nu, at mit er begyndt Efter den længde, det har fået nu så Det har vokset ned ad indtil nu Nu er det begyndt på den ene side at vokse sådan, øhm, Altså ikke indad, indad Men sådan du ved, indad under hagen Så ja. det slanger sig ind Og i den anden ja. side, der bakser det sig ud af ja. Og nu er jeg igennem den periode Og nu er begge bunden ligesom begyndt bare at vokse ud af mod ørerne, Så jeg får sådan noget skibersvung <laughs> i det ja. Hvis jeg ikke passer på Men det gør mit også Og det betyder så... at nu ved jeg jo ikke, om jeg skal have det længere Og min plan var egentlig, at jeg skulle prøve at have det længere men nu er jeg så også begyndt. Efter jeg så optagelsen af mig selv i mandags de der reklamer der begyndte at se at okay, altså du har jo også vendet dig til hvor stort det er, Fordi det er, er jo det, det er faktisk et relativt okay skæg, jeg er ærlig. Ja, ja ja. ja. Øhm, så jeg kan heller ikke finde ud af mit hoved bliver for langt. Det gør det ikke, men det, du vender dig jo selv til det, så mm. du ser det jo ikke længere. Jeg nej, nej. synes jo heller ikke at mit er stort. Det er sjovt nogle men gange Men jeg kan jo godt se at det er længere end jeg har nogensinde haft det. I så en gang hvis jeg gør sådan her, Og så kan mærke på min hage, og så Jamen, kigger på spejlet, så synes jeg faktisk det er ulækkert. Se, så kommer jeg i tanke om, gud, hvor har jeg meget hår her. Prøv at se her her. Jeg kan jo gøre sådan her med det Jeg kan oh. få det op til øjnene ja. Men det jeg kan da være med at tænke på Det er at sådan, Jeg synes det ser mærkeligt ud Så er der så lidt ansigt derinde Men hvad havde du regnet med altså, hvad tænk, Hvis der bare var ansigt Jeg har en hage til brystet øh, Nej men jeg kan faktisk Det var ikke planen At jeg skulle have så langt skæg Jeg tror jeg har fortalt dig nogle gange Men, nej, men det der skete var jo At mig og Sofie var ude at rejse For halvandet år siden Og så var du det hele af øh, ja og det var en det var det stod klart sekundet efter, skraberen havde forladt mit ansigt. Det var en fejl. Ja, det det, det var rigtig gøre. dumt. Yeah. Dumt gjort mig øv, det er der ikke noget at gøre ved. Så gik der nogle uger, før der begyndte at komme stube. Og så besluttede jeg mig bare for, at jeg gider ikke igennem det her igen. Nu har jeg prøvet. Mm. Jeg ved nu, at jeg ser ikke godt ud uden skæg. Det føles ikke som mig. Jeg kan ikke lide mit ansigt. Det er noget lort. Mm. Og så lovede jeg mig selv, at jeg ikke skulle være glatbarberet igen. Nogensinde nærmest. Men jeg lovede ikke mig selv, at det skulle være fem meter langt. Men, men det er jo ligesom det der med at få langt hår ikke? Jo, jo, jo. At hvis man altid gerne har Ville prøve det, når man så når til det der midterstadie, så kan man jo godt tænke Aah. Men det er også bare Et svært tidspunkt at vende om ja. Fordi det men går... jeg, har haft, jeg har haft langt hår så længe nu, og jeg kan slet ikke forholde mig til tanken om At om på et eller andet tidspunkt, der bliver mine tænder så høje At så skal du ikke have langt hår Det skal du ikke sige. jeg så en mand en dag på cykel Med dreadlocks <laughs> Jeg håber at alle kunne høre Den sagte skid Nej, okay, den kunne alle høre den der i hvert fald jeg så en mand på cyklen en dag med dreadlocks, han har nok været 50, og der havde han bare den der øh, ja. klump i nakken, men, og, men også bare kort hår og høj ting. Ja, vi tror ikke, at jeg bliver den type 50-årig. Nej, 50 år. det skal du ikke sige nu. Men jeg var nede og blive barberet for 14 dage siden af mm. på Jagtvej, vi kan være med i fælle. Mm. Øh, og der blev vi sgu enige om, at jeg skal prøve at lade det vokse. Og nu citerer jeg bare, at jeg har et, sådan et, et ud af 100-skæg. Ja, du har nemlig, hvor det nærmeste søn synd Ikke at se hvad det kan blive til Du har til. nemlig sådan et Motherfuckerskæg Agtigt Hvor man virkelig kan se man prøver at høre, Altså Hvis der er et potentiale Der kan opnås inden for skæg Så kan Martin opnå det Altså Fordi det er virkelig sindssygt skæg Du har Ja men jeg tror nemlig også Altså jeg er med på så vokser på... det i Jeg ved godt det krøller I forskellige ret ja, Du men... gør meget for at kæmpe det, Men sådan Men det har stadigvæk en form Ja Selv nogle dage når jeg har set Men, der, de Og det vil sige lidt, Det er altså, de det er altså der, der skal alt credit gå til Ja, Fordi det var det jeg ikke det var, det var grunden til at Jeg var lige ved at klippe det af selv Det var fordi jeg blev træt af det der med At lige meget hvad helvede man gjorde mm. med, med klipper, dit og dat Så føles det altid Som om at man Bare holdt det ved lige I en længde der stadigvæk var det bare fedt, lidt underligt Hvor er det fedt at Bjerre har sagt til dig at Du har sådan et et ud af 100 skæg Jamen det kan jeg godt lide Det er altså fedt Så vi blev enige om At nu ser vi lige hvor langt det kan blive Jeg føler lidt fælles projekt nu at jeg har lovet ham. Men det var fordi, jeg var nemlig lige på vippen, hvor jeg tænkte, det kan godt være, at det måske bare skal lige tages tre centimeter og så holder vi det til den længde. Men, men det kunne sgu også godt være, at man lige skulle se, hvordan sådan et rigtigt ja, gandalfskæg så ud. Hver gang jeg kommer hen til dem, så har jeg bare tænkt mig at sige til ham, at jeg er i gang med at prøve at få det længere, så du må gerne klippe til, men vi arbejder på at få det nedad. Og det har jeg gjort de første to gange Og jeg kan mærke at det bliver sådan langsomt længere og længere det er, ja, ja, ja. Fordi jeg skal jo også klippe form ind i det Men det vilde ved det er så også ved at sige At mit krøller så meget som det gør For det er meget længere At du har sådan en rigtig duo ja, på din altså, her. Ja, det, det krøller for vildt ja. Så der, det er noget længere end det Altså ja, det er sådan, sådan her eller sådan noget Men vi har meget ens øh, palet her mm. <laughs> det, hedder men det, ja, vi, altså, det kan være det kan være, vi skal, det kan være at jeg skal vente på dig Nej, det behøver du ikke. Okay. Det kommer også til at tage, og jeg tror slet heller, at jeg Men tror du det lige tror du ikke, at det om... Altså, hvornår var det, vi snakkede om, at man kunne lave en det Skæg-tur igen? 20. Det var i 20, ikke? Mm. Det er om halvandet år. Tror du ikke... Altså, til den tid, der kunne man godt have sådan en plakat, hvor vi havde bundet vores skæg sammen. Jeg synes bare, det kunne være fedt at lave en plakat, hvor, hvor vi bare havde mega lang skæg. Ja. Og jeg lavede mit hår vokset, så det kommer ned i albuen her. Der er når mit ikke til, vil jeg så sige. Nej. Men det kommer mit til. Øh, ja. Mit er allerede ret langt. Det kunne være en ret fed plakat. Ja. Yeah. Og så lige solbriller og lange trenchcoats ikke? Ja. Yeah. Og med solen i ryggen. Ja. Yeah. Explosioner måske i ryggen. Yeah. Måske skægget blafra yeah. i en ildvind. Ja. Yeah. Yeah. Det kan jeg godt se for mig. Jeg tror, at det jeg har i hvert fald tænkt mig, øh, ej, okay, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt finde ud af med Sofie, om hun synes, det er for meget efterhånden. Altså, jeg ved, at Sissel synes, det er pænest til mig med skæg, men jeg ved også godt, at hun ikke synes, den her skæg er ideel. Men det er den samme følelse, jeg har. Jeg har ja, der er ingen mennesker, der synes, jeg er pæn uden skæg. Nej. Jeg er helt bange for at klippe det af en dag, fordi nu er Viola blevet så gammel, hvis jeg klipper det af en dag, så kunne hun ikke kende mig. Nå, men sådan har jeg det også. Og min far gjorde det en gang, da jeg var lille, og min mor sagde, at jeg skreg. Ja. Fordi det var ikke min far jo. Ligesom Nej. Så kom der bare en fremmed mand og tog om mig og kyssede mig på kæden. Og sådan, Måske det der med ens far lige pludselig havde sådan et halvt ansigt, man ikke kendte. Det var fucked up. Ja, nej, nej, nej, nej. I men jeg kan jo. Nej, men jeg, hun ville slet ikke kunne kende mig. Jeg så en video. Jeg tror den rigtige måde at gøre det der på. Jeg så faktisk en video den anden af en fyr, der havde. Jeg tror, han havde lige så langt skæk som mig, som sad med sin søn. Og så lavede han sådan en leg, hvor han ligesom ligesom jeg gjorde før, var at tage sådan op for en hoved, så han sådan kunne gemme hele sit underansigt. Og det havde han gjort meget med sin lille babysøn. Og så da han havde klippet af, så havde han lidt håndklæde foran mm. ansigtet. Så sønnen kunne ikke se forskel, fordi nu er der ligesom... Han kan ikke se skægget i der, så han kunne se, at det var hans far. Og så da faren tager håndklædet ned, så kan man se, at han sådan tænker, what the fuck? Men jeg tror, det var smart at gøre det på den måde. Så ja. han ikke så en fremmed mand og tænkte, hvem er det? Og hvad? jeg havde tænkt at hvis jeg nogensinde ville prøve at probere det af for sjov, jeg havde lidt tænkt at gøre det efter showet, fordi jeg godt kunne tænke mig bare... Der skal jeg alligevel trække mig lidt og sidde på et kontor, ikke så meget ud og optræde i et halvtid Så tænker jeg, at så, øh, så kunne det være sjovt at bære det af, bare for at se hvad der sker Men hvis jeg gør det, så gør jeg det simpelthen, mens Viola er til stede. Du skal simpelthen tage så tager jeg hende med ud på badeværelset, og så på bede det af, så hun sådan kan se, det er bare hård. Sådan her ser jeg ud. Øh, noget af det, det vigtigste som voksne menneske her i det er at give bidrag erfaringer videre mm. til den yngre generation, så ikke de laver samme fejl. Jeg vil bare sige, Jeg ved, du tænker. Kunne det ikke være sjovt at være glad på bebedret? Jeg ved om jeg ser pænt Jeg ved, jeg greb. Jamen det er præcis det, jeg mener Lad være Men jeg vær, kunne godt tænke mig, mig Følelsen af ikke at have skægget et øjeblik Ja Men det kommer du aldrig til at føle igen ja. For du ligner lort <laughs> Det er rigtigt nok Og på den note Ja Skal vi øh, Skal vi lige så stille Sige tusind tak for for, Jeg vil sige tak, for fordi I øh, har lyttet med Og fordi at I vil være med på vores morgenpodcast Det var en, en podcast, vi valgte at lave Fordi at vi kunne simpelthen ikke passe ind andre steder Og så synes vi bare, at vi tænkte Prøv at høre vi skal holde en god stil, der skal optages. Om det står kl. 7 om morgenen, fuck det. Og så vil jeg godt sige til alle de øh, skuespillere jeg kender. Jeg elsker alle sammen. Jeg synes, I er dygtige. Jeg kan ikke selv spille skuespil. Det er noget der, min øh, bitterhed kommer fra. Men til alle jer, der spiller musicals, fuck jer. Yeah. Og det lort, det laver. <laughs> <laughs> Nej. Tusind tak for i dag. Øh, de fleste jer lytter nok ikke med i næste uge, efter den her omgang. Men øh, vi, vi optager i hvert fald. ses de jer, der kommer. Ja.